Välkomna ska ni vara alla lyssnare till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Idag är det lördagen den 7 april år 2007 och programmet går ut i sändning mellan klockan 14.00 och 15.00. En första reprissändning går ut söndagen den 8 april mellan klockan 09.00 och 10.00. Och slutligen en andra repris torsdagen den 12 april mellan klockan 20.30 och 21.30. Jag som pratar heter David Long och ansvarig utgivare för Radio SDs sändningar är Arnold Boström. Jag tänkte börja med att ge lite information om hur det är att lyssna på Radio SD via internet. Det är så att Radio SD kan höras via internet både i direktsändning- och i efterhand på vår egen radiohemsida www.radiosd.se På den hemsidan så är det vi själva som har sparat programmet som eh, ni kan komma åt via de länkar som ni tydligt kan se om ni besöker hemsidan. Dock vill jag påpeka att vi inte har tillstånd att lägga ut musik på internet. Och jag har hört det här kommenteras att vi annonserar en pausmelodi och sen någon sekund senare bara så säger radioprataren välkomna tillbaka till Radio SD utan att lyssnaren då har fått höra någon musik överhuvudtaget så att ni som vill höra musiken ni måste alltså lyssna i någon av de ordinarie sändningarna antingen med en vanlig radioapparat eller via Stockholms närradioföreningshemsida på www.narradio.se och så väljer man webbradio i menyn. Sedan ett viktigt meddelande från Sverigedemokraterna angående vårt riksårsmöte. Som vi ska hålla den 27-29 april. Och det här har vi också gått ut med på vår hemsida. Och vi använder oss av alla våra tänkbara kanaler för att nå ut till medlemmarna. Och det är framförallt de medlemmar som har valts som ombud att representera sina respektive distrikt på riksårsmötet. Och meddelandet lyder då så här från Björn Söder, Sverigedemokraternas partisekreterare. På grund av demokratins svaga tillstånd i Sverige står partiet just nu utan lokal inför riksårsmötet trots att lokaler var bokade redan i höstas. Sverigedemokraterna var inbokade på Louis de och kongress i Norrköping redan i höstas. Precis när kallelsen till riksårsmötet skulle gå ut till alla ombud i början av förra veckan avbokade Louis de och kongress partiet. Den ansvarige hos Louis de och kongress, Stefan Papangelis, hävdar att polisen meddelat att de inte kan garantera säkerheten. Polisen hävdade dock att de visst kan garantera säkerheten och att Stefan Papangelis gömmer sig bakom dem. Sedan beskedet kom att Sverigedemokraterna inte får hyra i, in sig hos Loide Gär, och kongress bokade partiet in sig hos SF Bio. Och det gick bra fram till dess att SF Bios regionchef fick vetskap om att Sverigedemokraterna var inbokade. Då tog det stopp och bokningen drogs tillbaka. Just nu, tre veckor innan riksårsmötet Står partiet alltså utan lokaler? Det vi nu är säkra på är att riksårsmötet i år inte kommer hållas i Norrköping. Från riksorganisationens sida hoppas vi att alla distrikt snarast meddelar sina ombud detta så att bokning av hotell och vandrarhem inte görs i Norrköping. I samband med kallelse nummer två kommer platsen förhoppningsvis vara klar och då kan den också meddelas. Tyvärr är detta inget som vi rår över utan det är snarare ett bevis om hur demokratin i Sverige fungerar eller inte fungerar. Det är viktigt att distrikten nu håller kontakt med sina ombud. Jag kommer fortfarande, fortlöpande att uppdatera distrikten om läget och dessa kan då uppdatera sina ombud. Med vänliga hälsningar Björn Söder, partisekreterare. Och jag själv har också skickat ut ett e-postmeddelande till en stor del av de ombud i Stockholmsdistriktet som har tillgång till e-post. Men jag har dock inte kunnat skicka till samtliga. Jag vet att vi också försöker att komma i kontakt per telefon till de ombud som påverkas av det här. Förhoppningsvis är det också flera av dessa som lyssnar på den här radiosändningen. Vidare. Det är så att vi tidigare här i Radio SD har uppmärksammat att vi i partiet håller på att ta fram ett nytt invandringspolitiskt handlingsprogram. Och det är ett handlingsprogram som ska presenteras just för det årsmöte som jag pratade om. Och jag tycker också att det är ganska spännande när vi nu vidareutvecklar vår politik. Sverigedemokraterna fick ju som bekant mandat att föra 163 000 människors talan i det senaste valet. För precis så många röster fick vi i riksdagsvalet. Och det innebär att vi inte bara utvecklar vår politik för oss och våra medlemmar utan vi har alltså uppdraget att utveckla politiken för 163 000 människors räkning fram till nästa val. Så det är inte helt oviktigt vad vi antar för program och vad vi för fram för budskap. Och med anledning av det så tänkte jag också uppmärksamma det att det här invandringspolitiska programmet som vi tog upp tidigare i en tidigare radiosändning. Det har nu uppdaterats. Det har varit ute på remiss. En första remissrunda hos de ombud som eh, har rösträtt på riksårsmötet. Och det har kommit in en hel del kommentarer angående det här. Och eh, mot bakgrund av dessa kommentarer så har också programförfattaren gjort vissa justeringar. Och den är nu, det här programmet är nu ute på en andra remissrunda. Och det finns fortfarande möjlighet att inkomma med synpunkter för de ombud som har rösträtt. Och de ombuden ska också ha fått information om detta via utskick i samband med kallelsen till riksdagsmötet. Och jag tänkte dra några saker i det här programmet som jag själv tycker är värt att uppmärksamma. Bland annat sånt som har tillkommit som är nytt och även en del andra saker som jag själv också tycker är viktigt att lyfta fram. Och programmet, ganska tidigt i programmet så framgår det att det primära målet med Sverigedemokraternas politik är att återupprätta en gemensam nationell identitet och därmed också en stark inre solidar solidaritet i det svenska samhället. Partiet tar avstånd från mångkulturalism, rasism och läror där det etniska ursprunget räknas som det enda eller avgörande kriteriet för nationstillhörighet. Det sverigedemokratiska alternativet till dessa idéer utgörs av en kombination av flera väsentliga delar. En restriktiv invandringspolitik. En utökad flyktinghjälp i krisområdenas närhet. Stärkande av den svenska kulturen. Krav på invandrares anpassning och assimilering till det svenska samhället. Ökat stöd till de invandrare som frivilligt önskar återvända till sina hemländer.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 och menar att alla svenska medborgare ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Och sen kommer ett stycke som är helt nytt i den här andra remissomgången. Och det är ett stycke som är tillagt där det står tills dess att en svensk demokratisk invandringspolitik implementerats på riksnivå skall partiets representanter i landets kommunfullmäktige församlingar motsätta sig att nya kommunala avtal tecknas om mottagande av flyktingar. Sen vidare så beskrivs massinvandringen och dess konsekvenser att vi har tagit emot alldeles för många invandrare på för kort tid att svenskarna så småningom riskerar att bli en minoritet i det egna landet och att det också har medfört väldigt stora kostnader. Och senare angående global flyktinghjälp när det är lite mera konkreta åtgärder.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 Sedan om migranter, bosättare och flyktingar så konstaterar vi att merparten av de migranter som kommit till vårt land inte har varit flyktingar utan har varit drivna av ekonomiska motiv. Och när det sen kommer in på asylpolitik, rubriken en ny asylpolitik, så står det att Sverigedemokraterna vill förändra den svenska asylpolitiken i grunden. Hänsyn till svenska intressen.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 och ett mindre antal kvotflyktingar som erbjuds asyl enligt avtal med UNHCR. Vidare om uppehållstillstånd. Alla uppehållstillstånd som tilldelas nytillkomna utlänningar ska vara tillfälliga. Möjligheten att utfärda permanenta uppehållstillstånd som ett mellansteg mellan temporärt uppehållstillstånd och medborgarskap ska därmed avskaffas. Det tillfälliga uppehållstillståndet gäller för ett år i taget och för kvot- och konventionsflyktingar- Ska det förnyas automatiskt så länge situationen i hemlandet är sådan att återvandring inte är möjlig Personer som saknar svensk medborgarskap och som gör sig skyldiga till brott Som kan ge fängelse eller upprepade brott av mindre grov art Ska kunna få sitt uppehållstillstånd indraget och utvisas I de fall där en person med uppehållstillstånd visar sig ha besökt ett land Som han eller hon har sagt sig vara på flykt ifrån Ska uppehållstillståndet förverkas och personen utvisas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 ...ärhålla uppehållstillstånd och här åtnjuta rätten till livslång försörjning. Visumtvång ska gälla för medborgare i alla länder som är eller misstänks vara baser för terrorism. Visumtvång ska också gälla för medborgare i alla länder som genererar omfattande illegal invandring till Sverige. Den asylsökande ska uppvisa handlingar som styrker identitet och nationalitet... Asylsökande som inte följer dessa anvisningar ska inte få sitt ärende prövat utan avvisas genast till det land han eller hon senast kom ifrån. Att gömma utlänningar som vistas illegalt i landet ska kriminaliseras och ska kunna ge fängelsestraff. Den som vistas illegalt i landet ska inte kunna få sin sak prövad utan ska avvisas omgående. I syfte att motverka asylmissbruk och invandring av ekonomiska skäl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 En bit in i programmet Vi tar och lyssnar på en pausmelodi Med anledning av att det våras Inte bara för Sverigedemokraterna Utan även rent årstidsmässigt Så lyssnar vi på det här musikstycket Varsågoda Ja, där är vi tillbaka Radio SD Det Sverigedemokraternas röst I Stockholms närradio på 88 MHz Och det ni hörde nu var våren Från ur de fyra årstiderna på grund av ett litet missöde så kom vi in lite grann mitt i melodin. Jag ber om överseende med detta. Nå, jag satt här och läste lite grann ur det programförslag. Förslag till invandringspolitiskt handlingsprogram som ligger för antagande inför Sverigedemokraternas riksårsmöte. Den 27-29 april. Och jag fortsätter där jag slutade angående just åtgärder mot asylmissbruk. I syfte att motverka asylmissbruk ska Sverige i mellanstatliga sammanhang och så länge Sverige tillhör unionen, även inom EU, verka för inrättandet av så kallade safe havens.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 Asylsökande skall vid ankomst <skratt> noggrant informeras om svenska lagar och samhällsregler. Den som trots detta begår brott som kan ge fängelse som påföljd samt upprepade brott av mindre grov art ska utvisas utan vidare prövning av ansökan. Laga avvisnings- och utvisningsbeslut ska inte kunna förhalas genom inlämningar av nya ansökningar utan ska verkställas utan bröjsmål. Lättnad för invandratäta kommuner i syfte att bromsa segregationen och underlätta situationen för redan invandertäta kommuner ska asylsökande bo på anvisad förläggning tills dess att frågan om uppehållstillstånd är behandlad. Gällande invandring och bosättning så. Massinvandringen till Sverige och en uselt fungerande assimileringsprocess för personer från kulturellt avlägsna länder har skapat stora motsättningar och en mängd andra problem i det svenska samhället. För att motverka denna problematik ska invandringen av personer från sådana länder begränsas till ett minimum. Och sen kommer ett par meningar som är helt nya också i det här, under den här andra remissrundan. Som har uppdaterats alltså. Och då står det så här att om dagens massinvandring får fortsätta kan det dock bli nödvändigt med ett tillfälligt totalstopp för icke-västlig invandring till dess att situationen i landet har blivit så stabil att en restriktiv sverigedemokratisk invandringspolitik kan börja implementeras. Sedan angående arbetskraftsinvandring så står det att det ska i princip inte förekomma eftersom vi inte har något nämnvärd behov av arbetskraft. Dock kan det hända att det finns undantag om det är fråga om speciell kompetens. Och sedan angående just anhöriginvandring så står det att med vårt grannland Danmark som förebild vill Sverigedemokraterna kraftigt skärpa reglerna för anhöriginvandring. Och det vi då säger om uppehållstillstånd för äkta makar och därmed jämställda personer så ska följande krav vara uppfyllda. Bägge parter ska vara över 24 år gamla. Detta är syftet att motverka tvångsäktenskap. Paret ska vara gifta eller kunna dokumentera minst två års samlevnad på samma adress. Äktenskapet får inte ha ingått under tvång. Den härboende personen ska vara svensk eller nordisk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd eller flyktingstatus. Den härboende personen ska påta sig försörjningsansvar för den anhörige under en femårsperiod och ska dessutom betala en engångssumma uppgående till ett prisbasbelopp som ett bidrag till statens utgifter för den anhöriges svensk undervisning och övriga anpassningskostnader. Den härboende personen ska inte ha mottagit socialbidrag under minst ett år innan ansökningen sker. Den härboende personen får inte vara dömd för våld eller liknande mot en partner de senaste 10 åren. Den härboende personen ska kunna erbjuda en bostad av rimlig storlek för sig själv och sin partner alltså. Och parets samlade anknytning till Sverige ska vara större än till något annat land. Detta gäller dock inte om den härboende personen är svensk medborgare eller har varit boende i landet i minst 25 år. Bägge parter ska underteckna en anpassningsförklaring där man förbinder sig att delta i det svenska samhällslivet efter bästa förmåga och att följa svenska lagar och regler. Och sen är det också ett antal punkter för uppehållstillstånd för mindreåriga barn. Sen kommer vi då till integration och assimilering. Och vad gäller integration så står det så här att Sverigedemokraterna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 Och det där är en formulering som jag personligen inte är så där jätteförtjust i. Jag har i och för sig varit med vid ett styrelsebeslut då det uttalandet har antagits om att de barn vars föräldrar känner sig störda av den svenska kyrkans medverkan i skolan beviljas ledighet. Jag har svårt att tro att någon skulle ha någon särskilt stor anledning att känna sig störd. Och jag menar också att de skolor i Sverige som är ett kristet land ska undervisa i kristendom. Inte bara genom teori utan även genom praktik. Och till exempel en skolafslutning i en kyrka det är ju ett gott exempel på hur man praktiskt undervisar i kristendom. Och det har man inte någon anledning att känna sig kränkt av att vissa sig i en kyrka. Kyrkobyggnaden har ju inte uppförts med den avsikten. Och det behöver ju heller inte betraktas som något utövande av en religion för den som inte är kristen. Utan det är ju bara då en del av skolundervisningen. Och det är ju på samma sätt som man undervisar i kultur överhuvudtaget. Om man undervisar i idrott eller musik eller sång så får ju eleven både idrotta, musicera eller sjunga i praktiken. Det är ju inte bara något man läser om i teoriböckerna. Och detsamma gäller ju ämnen som matematik, fysik, kemi, maskinskrivning. Man gör det i praktiken, man läser inte bara om det i teoriböckerna. Och när det gäller just kristendomen så tycker jag nog att det är en del av undervisningen som man mycket väl kan delta i även i kyrkan. Men det är min personliga uppfattning och det står som sagt inte i programmet. Men jag har påpekat detta för programförfattaren. Så vi får se om det blir någon reaktion inför riksårsmötet. Sedan lite mer om medborgarskap, återvandring, bistånd. Programmet avslutas med att Sverigedemokraterna vill koppla invandringspolitiken och återvandringspolitiken till biståndspolitiken. Så att man i takt med att kostnaderna för invandring och integration minskar kan angripa problemets grundorsaker istället. Delar av de ekonomiska resurser som frigörs ska satsas på att utbilda och anställa återvandrare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 på det här invandringspolitiska programmet. Jag kommer fortsätta med lite andra partinyheter- efter nästa pausmelodi. Det blir gruppen Hel. Håll dig godo. Ni lyssnar på Radio SD, Sverigedemokraternas röst- i Stockholms närradio. Och det ni hörde var ängelbräckt av gruppen Hel. Jag lovade ju som sagt innan- Pausmelodin att gå vidare med lite partinyheter och ett pressmeddelande som skickades ut av vårt kommunalråd i Malmö kommunfullmäktige Sten Andersson den 31 mars lyder så här Svenska barn berövas sitt kulturarv, stopp för fläskkött upprör Sverigedemokraterna Enligt uppgift från Sydsvenska Dagbladet har tre av Malmös förskolor beslutat sig för att inte längre servera fläskkött till barnen det sägs också att en liknande förändring troligen kommer att införas på samtliga Malmö skolor. Orsaken sägs vara att det blir för dyrt med olika sorters kött i sortimentet och att en majoritet av barnen har muslimsk bakgrund. Sverigedemokraterna är mycket upprörda över beslutet som man menar berövar de svenska barnen på en del av deras kulturarv. Som en första åtgärd har partiets kommunalråd Sten Andersson idag skickat in en enkel fråga till kommunalrådet Agneta Eriksson- och den enkla frågan lyder så här I Sydsvenska Dagbladet den 31 mars kunde man läsa att griskött slopas till förmån för oxkött på tre förskolor i Malmö Enligt Annika Velander Håkansson, chef för de tre aktuella förskolorna i södra innerstaden Är det på grund av att man fått ett alldeles för stort sortiment av mat Velander Håkansson menar att införandet underlättas av att majoriteten av barnen på förskolorna har föräldrar som är muslimer det hade inte varit lika lätt att slopa oxköttet till förmån för fläskköttet, säger hon. Hon tror dessutom att det bara är en tidsfråga innan samtliga skolor i Malmö stoppar fläskköttet. Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunalrådet Agneta Eriksson följande. Kommer du att verka för att beslutet om att slopa fläskkött på de aktuella förskolorna rivs upp och att förändringen inte genomförs på fler skolor så att svenska barn inte berövas en del av sitt kulturarv genom att de till exempel vid olika högtider inte kommer att kunna få traditionell svensk mat som julskinka och fläskkorv? Frågar alltså Sten Andersson kommunalråd för Sverigedemokraterna i Malmö. Sten Andersson som tidigare var... Riksdagsledamot för Moderaterna i 18 års tid. Och förhoppningsvis blir han riksdagsledamot igen efter valet 2010. Då för Sverigedemokraterna naturligtvis. En inrikesnotis från vår partitidning med rubriken 13-åring portad från skolan på grund av Sverige-tröja. Det var den 5 april som det uppmärksammades. Och då stod det att för en vecka sedan hade Alexander Eriksson i Råneå en tröja med svenska flaggan på framsidan och texten Sverige mitt fädernes land. På baksidan fanns ett utdrag ur svenska nationalsången. Det fick läraren att reagera och denna krävde av Alexander att han skulle ta av sig tröjan eller vända den ut och in. När Alexander vägrade var han inte längre välkommen i klassrummet och valde att gå hem. Alexanders mor Maria fick ett telefonsamtal från en lärare senare under dagen men kunde inte få något tillfredsställande svar på varför tröjan inte skulle vara godkänd som klädsel utan fick höra att det var skolans policy och att skolans rektor anser att den kan uppfattas som nazistisk. Jag trodde det var ett skämt, sa Maria Eriksson till Norrbottens kuriren. Hänvisad till skolans rektor fortskred samtalet. Jag frågade vad som skulle hända om han fortsätter att ha på sig tröjan och då fick jag veta att han inte skulle få delta i lektionerna tillsammans med klassen utan sitta i ett grupprum. Familjen ville ha ett skriftligt svar på varför tröjan skulle vara otillåten och uppmanade Alexander att inte ge efter utan ha tröjan på sig igen nästa dag. Något sådant svar kom inte men däremot så nekades Alexander mycket riktigt undervisning inne i klassrummet. Alexander säger till Norrbottenskuriden att han inte har, eller tidigare uttryckt, några nazistiska eller rasistiska åsikter. Ja, det är i den riktningen som vårt samhälle är på väg tydligen. En utrikesnotis, FN-resolution, ska förhindra kritik av islam. I förra veckan beslutade FNs råd för mänskliga rättigheter- med knappast möjliga majoritet om en ny resolution med syfte att förhindra religionskritik. Dock så nämner resolutionstekten enbart islam, vilket fått FN att komma på kant med EU, som mycket riktigt anser att resolutionen inskränker yttrandefriheten. Även att döma av vilka länder som röstade för resolutionen kan man dra slutsatsen att det främst handlade om att förhindra kritik av islam, och tankarna går till dessa länders... Reaktioner på de teckningar av Muhammed som Jyllandsposten publicerade. De länder som valde att rösta för att driva igenom resolutionen var bland andra Algeriet, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Kamerun, Kina, Kuba, Djibouti, Gabon, Indonesien, Jordanien, Malaysia, Mexiko, Marokko, Pakistan, Saudiarabien med flera jag ska inte läsa upp alla här. De länder som valde att stödja yttrandefriheten var Finland, Frankrike, Guatemala, Japan, Nederländerna och en rad andra, flera europeiska. De nio återstående länderna valde att lägga ner sina röster så resolutionen röstades igenom med bara en rösts övervikt. En resolution är dock till skillnad från en konvention inte bindande för medlemsstaterna. Så än så länge är vi fria att kritisera de mänskliga missförhållanden som islam ger upphov till. Sen kan jag också meddela att förra veckan så läste jag upp en replik på Johannes Forsbergs ledarartikel i Expressen. Han skrev fredagen den 30 mars med anledning av att Sverigedemokraterna just fått 4,3% ...av väljarsympatierna i en opinionsundersökning. Den Forsberg på Expressen, han beskrev Sverigedemokraterna som ett missfoster. Han sa att vår partiledare har skärm som en sämre bilförsäljare- ...och att vår partisekreterare ser ut som en nyfrälst våldsbrottsling. Och med anledning av dessa påhopp och osakligheter så skrev jag en replik- och en förkortad version av den repliken har jag fått löfte om ska publiceras i Expressen under påskhelgen. Jag har dock inte sett någonting ännu och jag har i och för sig bara letat på internet. Men det kan alltså hända att det kommer in en replik därifrån undertecknad. Sedan en partinyhet om distriktårsmöte i vårt nordligaste distrikt... SD Nord som omfattar Norrbotten och Västerbotten. Det är ett till ytan mycket stort distrikt. Det hölls lördagen den 3 mars och styrelsen omvalde Lars Isovara som distriktordförande och till ny viceordförande valdes Andreas Ekström från Luleå. Lars Isovara är ju också styrelseledamot i riksstyrelsen och Andreas Ekström är också aktiv inom SDU. Och så fick också Eh, distriktet välja tre ombud från vardera länet alltså sex ombud sammanlagt det är så här för Norrbottens del Andreas Ekström, Conny Johansson och Patrik Johansson och för Västerbottens del är det Björnen Nyberg, Martin Åkerman och Kerstin Lindberg för eh, bara några år sedan så var ju eh, det nordligaste distriktet eh, tämligen inaktivt men det rör på sig ganska bra där uppe och det är naturligtvis glädjande för partiet en kommentar skriven av Jensli Andersson som är politisk sekreterare för Sverigedemokraterna i Region Skåne. Han skriver en notis med rubriken När kultur blir politik. Kulturnämndens ordförande Bert Inge Karlsson, kristdemokrat, har satt det i systemet att angripa undertecknad, det vill säga Jensli Andersson. Och Sverigedemokraterna vid varje kommunfullmäktige sammanträde. Nu senast var det att jag reserverat mig mot att kulturnämnden skulle dela ut pengar till politiska partier i form av kulturbidrag. Och det här gäller alltså Klippan, kommunfullmäktige i Klippan i Skåne. E, Smygsponsring med kommunala medel utöver partistödet motsätter vi oss i Sverigedemokraterna. Och kommunalrådet Bengt Svensson, moderat, instämde i min kritik heder åt honom. Vad som även upprör Bert Inge, Kristdemokraten, alltså, är vårt motstånd mot att kulturföreningar ska ha som mål att stimulera föreningars engagemang för invandrare. Att peka ut en grupp som prioriterad i sina mål är direkt styrande och samtidigt exkluderande samt omätbart. Att Kristdemokraterna tävlar med de andra riksdagspartierna om att vara mest invandringsextremt ska inte gå ut över kulturföreningarna i klippan. Det kan inte vara kulturnämndens uppgift att sätta upp mål för hur den misslyckade invandringspolitiken i Sverige ska lösas. Om det finns en vilja hos invandrare i samhället att anpassa sig till det svenska samhället så gör de det på eget initiativ utan att kulturnämnden behöver engagera sig. För de svenskar som är nyfikna på andra kulturer finns det alla möjligheter att ta del av dem men det finns inget som säger att vi skattebetalare ska betala för att människor har ett visst intresse. När sedan riktlinjerna för ekonomiskt stöd utformas efter politiska intentioner och utan möjlighet till måluppföljning så är det min skyldighet att säga ifrån. Att Bert Inge Karlsson, kristdemokrat och jag har olika åsikter ser jag som ett sundhetstecken och något bra för demokratin. Vad jag inte gillar är att Bert Inges åsikter formar målen för klippans kulturföreningar och konfiskerar skattemedel till detta– Säger alltså Jänsle Andersson, kommunfullmäktige-ledamot i Klippan. Sedan lite från Gävle, kommunfullmäktige. I mars kommunfullmäktige enades samtliga partier utom Sverigedemokraterna om att Gävle skulle kandidera som EUs kulturhuvudstad 2014. Moderaterna ville ha ett tydligare klargörande kring finansieringen men ställde sig förutom detta helt upp på visionerna. Sverigedemokraterna var det enda parti som tog avstånd från planerna då man ansåg projektet kosta skattebetalarna för mycket. Roger Hedlund ställde frågor kring ekonomin och ville ha ett tydligt svar på vart pengarna skulle tas och om kommunen eventuellt planerade ett lån för att finansiera evenemanget. Han menade att då Gävle kommun redan är en stor konsument i kulturinvesteringar borde medborgarna prioriteras först i satsningar kring kärnverksamheten. Sverigedemokraterna reserverade sig därför från beslutet då man ansåg att nuvarande belopp på 1522 kronor per invånare räckte mer än nog till att betala kommunens behov av kultur och förströelser. Resten av beslutsärendena klubbades igenom fort för att sedan bena ut i en mängd interpellationer. I samband med att Sverigedemokraterna tidigare nekades hyra lokal gällande ett årsmöte i Staffans församling uttalade sig ordförande i tekniska nämnden i berömande ordalag till kyrkan i lokaltidningen. Roger Hedlund interpellerade därför huruvida lämpligheten skulle bedömas då denna ordförande i tidningen ansåg kyrkans handling vara hedervärd. Han ansåg handlingen vara respektlös mot en stor väljargrupp och att man vidare visade sig respektlös mot det parlamentariska system vi har. Kommunalrådet Karina Blank besvarade interpellationen i det att hon menade att hon inte kunde kräva ansvar av kyrkans agerande och vidare att var och en ansågs fri att uttrycka sig som man ville. Margareta Sandstedt, Sverigedemokrat, interpellerade kring den tidigare infekterade händelsen då Sverigedemokraternas praktikant avsattes av dåvarande ordförande i Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden. Den nuvarande ordföranden för samma nämnd försvarade handlingen och uppmanade i sitt svar andra förtroendevalda att reagera på samma sätt. Trots att alla felaktigheter belystes i fallet vägrade Peter Harsh ge med sig. Arbetarbladets tidigare avslöjande om, att om det så kallade ministerstyret fick stå för tidningen själv ansåg denne och gick hårt pressad tillbaka till sin plats. Citat, de som pysslar med sådant här är att likna med förbrytare, Slutcitat ansåg Margareta och efterlyste en skola, fri från politisk styrning och järnkontroll." Två motioner från Sverigedemokraterna lästes upp och godkändes förberedning. Den ena handlade om förslag att införa slumpmässiga drogtester på skolungdomar. Detta för att ett farligt bruk ska kunna upptäckas i tid till hjälp för både eleven och dess familj. Den andra motionen önskade förslag om att göra Gävle till en jaktkommun för att med ett jaktintresse öppna upp för nya marknader och friluftsintressen. Där skriver Patrik Lindholm angående Partiets aktiviteter i Gävle kommun fullmäktige. Margareta Sandstedt som jag nyss nämnde också som nämndes i den här eh, redogörelsen. Hon har också skrivit en eh, kommentar angående just det här med europeisk kulturhuvudstad som eh, Gävle ska försöka bli. Och eh, det har hon gjort under rubriken Så lockar man hit en grek. Europeisk kulturhuvudstad är ett evenemang som funnits sedan 1985 där man fastlagt en turordning om vilket land som ska tilldelas titeln. Nu gnuggar Gävle händerna där minst fem svenska städer tävlar om att krönas. Naturligtvis kommer Gävle att vinna. Här har vi i alla fall Socialisternas näste Jo Hillgården att visa upp och en symfoniorkester. Och likt alla andra Japan kommer nu pengar att rulla. Mycket pengar. Kultur är kul och roligt måste vi ha. För glädje smittar och kan därmed bli en tillväxtfaktor menar man. Bort med jantelagen ropas det i fullmäktigesalen och låt oss vara stolta över vår stad. Rösterna höjs i ett sådant högtidligt känslosvall att Josef tillhavs till havs gör sig bekant i det undermedvetna. Det är därför kanske inte konstigt att sällskapet dras med i de jublande visionerna. Och man synar sitt yttre, putsar och polerar. Många smakråd finns till hands för att plocka fram ur garderoben det som skulle passa bäst till en fest. Och visst har Gävle det nödvändigaste. Den lilla svarta är ett måste som Gävles konserthus. De upprustade gasklockorna är ett annat påkostat fodral som gjort medborgarna ursinniga. Och som smycke finns våra vattendrag med belysning som gnistrar likt diamanter i aftonskymningen. Planer görs till fler investeringar för Gävles garderob inför Europatävlingen. Nämligen ett nytt, monströst bibliotek för över 200 miljoner kronor som förhoppningsvis kan ge avundsamma blickar från landets stamhövdingar. Pengar finns. Det gäller bara att fördela lite här och lite där och prestera en lagom flummig kostnadskalkyl. Störst, bäst och vackrast- hur länge ska medborgarna egentligen anse sig ha råd med politikerna i Gävle? Jag ställer frågan, för, än så länge har det in, för så länge det inte anses finnas pengar till ökad skolhälsovård och till de hemlösa har vi nog inte så värst mycket att skryta över. Varför ska egentligen en grek besöka Gävle? Frågan ställs av kultur- och fritidsnämnden som radar upp en hel del diffusa profiler som en tänkbar problemlösningsmodell i frågan. Svaret blir att man ska jobba mot kultur ur en demokratisk aspekt. Ingen normalbegåvad människa förstår det här och det är inte meningen heller. Kultur i vardagen är en annan oidentifierbar lockelse som kan tänkas föra hit en grek. Men varför i herrans namn är det så viktigt att föra hit en massa greker, tänker jag med mitt enkla förstånd. Borde det inte vara enklare att göra staden attraktiv för de som redan bor här? Många jävle skulle nog bli glatt överraskade om resurser gavs till ökad kärnverksamhet istället för denna kostsamma tävling. Skolungdomars missbruk är exempelvis alar alarmerande hög och anhöriga skulle säkert vara oerhört tacksamma om problemet synliggjordes så att konkreta åtgärder sattes in till att förebygga för tidig död och ökade sjukkostnader. Sådant har vi inte resurser till, ansåg kommunalrådet Karina Blank, socialdemokrat, i en tv-sändning. Jag suckar. Det verkar som att förtroendevalda är så upptagna med att själva få bekräftelse att de inte förmår se människan alldeles framför sig. Det mullrar ur folkdjupet av missnöje och vrede. Men för att slippa höra detta drar man bara upp volymen ännu mer i sitt trallande om ökad mångfald, kulturanslag och gemenskap ungefär som att låt oss äta och dricka, för imorgon kan vi dö. Så skriver alltså Margareta Sandstedt angående förhoppningen hos fullmäktige att Gävle ska bli en europeisk kulturhuvudstad 2014. Ja, vi nämns ju en del i den... Gamla, etablerade pressen också. Jag har tagit ut några sådana exempel. Ur Kristianstadbladet så är det en skribent som börjar bli lite små desperat Precis som väldigt många andra, vilket vi har uppmärksammat här i Radio SD. Han skriver som så att han heter för övrigt Jonas Duveborn. Och han skriver under rubriken Det är allvar nu. Och han skriver också då med anledning av Mona Salins uttalande vid Socialdemokraternas distriktskongress i Kristianstad förra helgen om att de etablerade partierna måste ändra attityd mot de främlingsfientliga Sverigedemokraterna och bli mer aktiva. Och det här tycker då författaren att det borde välkomnas av andra debattörer istället för som det har Gjort. Det har setts med lite misstänksamhet och rädsla över att ge Sverigedemokraterna legitimitet. Och han skriver också längre ner så här att Sverigedemokraterna fick delvis väljarsympatier på grund av okunskap om vad de står för. Vilket ingår i taktiken. Alltså i vår taktik skulle det ingå att hålla folk i okunskap. Vi som har kämpat i över 19 år med att föra ut ett politiskt budskap. Och försökt få etablerade politiker att ta debatten. Eh, han konstaterar också lite längre ner att invandrarna i Danmark de känner sig mindre diskriminerade nu än för fem år sedan. När Dansk Folkeparti blev en del av regeringsunderlaget. Även om de tycker att tonen i medierna är hård. En jämförelse med situationen i Sverige och Danmark. I Danmark har ju debatten varit öppen och i Sverige så har man försökt lägga locket på. Och ytterligare lite längre ner så konstaterar han då att Sverigedemokraterna kommer 2010 att ha helt andra förutsättningar att nå valframgång än 2006. Men också helt andra krav på sig att ha visat sig vara politiskt mogna i sina förtroendeuppdrag. Om det politiska etablissemanget nonchalerar Sverigedemokraterna fram till valspurten finns det risk att en bild av de som inte stämmer överens med verkligheten etableras. Därför måste felaktigheter bemötas i tid. Missuppfattningar tillbakavisas. Ja, jag tror väl själv i och för sig att medias ständiga propaganda med lögner och... Hets mot Sverigedemokraterna har förvisso givit en felaktig bild av vad vi står för. Men det är ju inte på det sätt som Herr Duborn menar. Utan han menar alltså att det skulle finnas en mer positiv bild än vad vi förtjänar. Och det tror jag ärligt talat inte är möjligt. Ja, den här sändningen börjar som sagt liga lida mot sitt slut. Och jag tänkte... Uppmana er alla som vill komma i kontakt med partiet att eh, ni får gärna skriva till Sverigedemokraterna. Box 20085 104 60 Stockholm. Och ni kan också ringa antingen på telefonnummer 22 66 77. Eller om ni ringer till Stockholmsdistriktet så kan ni ringa på 08 22 44 77. Besök även gärna våra hemsidor www.sveridemokraterna.se och även vår partitidningshemsida www.sdkuriren.se Och så har jag tidigare i sändningen också nämnt vår radiohemsida www.radiosd.se Där ni som sagt kan lyssna på våra sändningar i efterhand dock kommer inte musiken att finnas med utan då får ni enbart höra själva pratet från, från studion. Nå, det återstår inte så mycket annat än att presentera den avslutande melodin. Vi lyssnar på Ultima Thule och en låt som heter Engelbrektsmarschen. Lyssna på oss igen nästa vecka. Ha det bra. Hej!